Az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság egy együttműködésével készült, és most ezt nem fogom kiavítani, így marad. Általában papírok garmadája szokott előttem lenni, de úgy döntöttem, hogy a mi beszélgetéséhez nem használok papírt. Hát elvégre, ha nem is nevelkedtünk egy disznóorban, és nem áztottuk a lábunkat egy lavórban, de majdnem. Igen. Mert voltunk egy helyen, tehát mitől dolgoztunk közös rádióban. Sokszor igen, voltunk egy igen, igen. Sokszor. Sőt, szerintem te egyáltalán nem emlékszel arra az epizódra, hogy az életem első... Ja, úgy, <laughs> Hát úgy Az életem első olimpiájának utazási állást. Hogyat 1996. július 14-e. Igen. Hány óra? 23 óra 5-től hangzott el a rádióban éjfélig ez a műsor de magát a felvételt azt aznap este készítettük a Dunaparton egy étterem teraszán. Uh -huh. Ott volt az egész, egész utazócsapat, meg egy híres harmonikás. Úgy kezdődött a Veszeli, a Ernő. Veszeli Ernő. Úgy kezdődött, hogy neki intettél, hogy na, fak. akkor gyerünk. <gye> <Tehát> <gye> <lenyomott> Valószínűleg <Valásiak> <gye> valamit mondtam, mert ugye inten egy vaknak az. Igen? <gye> lenyomott <gye> egy másfél perces muzsikát, és köszöntetted a hallgatókat. Itt ül a Magyar Rádió sportosztálya, Novotnitól Lantosig, Holnap utaztok az olimpiára, meséljetek. Ez volt ami, tehát olimpia szempontjából a mi kettőnk első kapcsolódási az volt az első 96-ban, 24 éves voltam. Minden idők legfiatalabb magyar sportriporterre, aki az olimpiára kijutott. Ennek utána néztem. Akkor te 72-es vagy? Igen. Én valamiért azt hittem, hogy még annál is régebb óta. De kedves hogy. Nem tudom miért, tehát... Arról nem beszélve, hogy miután én egy sportrádió hallgató vagyok, ennek következtében követlek is téged, az origón is követlek téged, sőt szerintem még egy dedikált könyvem is van. A nap éjszakon. Igen, igen. Elolvastad? El. Na, köszönöm. Kéne hogy a sportriporter? A vendéglantos Gábor. Hát ez egy nagyon jó történet. Az anyámék ügyvédet akartak belőlem faragni, mondván hogy sokat beszélek, és az jól fizet. Igen, ilyeneket szoktak mondani, igen. Én vasutas akartam lenni, mert az úttörő vasuton nagyon jól éreztem magam. 83-86-ig. Szegény orvos apám, amikor meghallotta ezt, mondta a kisfiam, ugye nem azt életedet nem azzal akarod tölteni, hogy a váltókat dobálod. Menj egy gimnáziumba, majd kialakul. Elmentem a gimnáziumba, és 1900... közül? Ma a magyar legrosszabb a összes közül minden mutatóban a leggyengébb volt akkor a második Rákóczi Ferenc gimnázium. Többek között azért, mert oda azokat vették fel, akiket máshova nem. És annak volt egy sportagozata, Ez a jó éjjű éjjű volt. Az nagyon jó érű gimnázium volt. nagyon jó volt, de amikor én oda mentem, akkor nem az volt. De nem miattam. És uh, harmadik osztályos voltam, tehát ez ugye 1989 nyara, amikor elmentem egy nyári munkára dolgozni a televízióba híradóhoz, mert az édesapám ott volt főgyártásvezető. Ha én az apámról beszélek ebben a beszélgetésben, akkor ha az édesapámról beszélek, ő volt a főgyártásvezető, a nevelőapám meg az orvos. És ott találkoztam... Elnézés, ők hogy követték egymást? Mármint az életemben? Igen. 72-ben születtem, 79-ben történt meg a váltás. Mert hogy? Hát anyám elvált, és újra félhez. Igen. És ö, ott ö, találkoztam először Molnár Dániele Szegény Dani? Úristen, személyesen, akivel elmentem, a budapesti öttus a világbajnokság akkor volt, sajtótájékoztatójára. Szegény Dani, miért szegény Dani? Imádtam, de nagyon korán hagyott itt bennünket, és borzalmasan halála. Nincs, erről nem nagyon szeretek beszélni, mindegy. És, de én nagyon pontosan emlékszem rá. nagyon emlékszünk. Mire emlékszel? A körülményekre. Ja, most a haláláról beszélünk. Igen. Uh, a testvérével való háborúra, az édesanyjával való háborúra, a kártyaszenvedélyére, a verseire, a mosolyára, az életkedvére. És hát nem tudom elfelejteni, hogy a Kalipszó Rádióban miatta kellett nekem műszakot váltanom, mert szívem kivel készített interjút? Nem tudom. Sakkozó. Ú, uh, hát volt egy pár polgárékkal. Nem. nem. Nagyon rövid lett az interjú. Nagyon rövid lett. Elkezdte benne kegyetlenül zsidózni. Polgárpapa? Nem. Bobby Fisher Bobby Fisher Na jó. A és akkor arról volt, tán... hogy ötre kell majd be, már nem, és ehhez képest azt hiszem, vagy fél ötre, vagy negyed ötre már visszamehettem, mert tőztem, hát az, az kész, az tragédia volt, az nem folytatódott. Elmentem vele erre a sajtótájékoztatóra, ahol osztogatták a Budapesti 5. VB média akkreditációit az akkreditált kollégáknak, és oda mentem az azt ahhoz, hogy én is kérek egyet, 17 évesen. Ott ült Ung Mária, az NTI nagyasszonya, gépíró nője, leíró nő. Szóval ki vagy te kisfiam? Mondjam, operatőr. Na ne viccelj velem. nem jó, javítok, segédoperatőr. operatőr. Abban a pillanatban a Dani mellettem termett, és hátba vágott, és azt mondta, hogy figyelj, most vagy intézd el, nekem mennem kell, mert várnak a Moszkva téren. Marikám, adj ennek a gyereknek egyet. És kaptam, így bejutottam az ötusa vb a kulisszák mögé, ott találkoztam Radnóti Lászlóval, aki maga mellé vett. már az élőadásban segítettem neki a VB alatt számolni a versenyeket, bemondta a nevemet, elkezdődött a gimnázium negyedik osztálya közben, én párhuzamosan az iskolával együtt jártam be a rádióba, és tanultam megvágni, cipeltem a telekszeket. A mozdony füstje az hogyan csapott meg? Vagy akkor meg csapott? Abban. De mi csapott meg? Nem tudom. Én még mindig hallgattam rádiót gyerekkoromban. Tehát engem a horgászversenyen, az úttörő táborban. Egy ilyen nagy ember voltál? Nem. Úttörő a... horgásztábor. Nem horgásztábor, úttörő horgász délután. Most pontosan... már elnézést hogy igen? levonultunk, úttörő és mondták, hogy most dobjuk be a botot, vedobtam, és nem <gül> történt semmi, percekig, csak ott ültünk. De Tehát én Szokott tudtam, legyen. igen, csak én tudtam, hogy kezdődik a körkapcsolás három perc múlva, ezért előhúztam a kis rádiót a zsebemből, bekapcsoltam, és a konferálta bemondó, hogy a vezető ripotája Vas István Zoltán. A táborvezető ordítani kezdett, hogy mit csinálok, hát elmennek a halak. Hát mondom, lehet, hogy a halak elmennek, de nekem fontosabb, hogy Fradi -Győr Takarodjak innen. Adjam le a felszerelést. De előtte, te sportoltál, vagy volt sport szeretet. vagy egyszerűen imádtam ezt, a, olvastam a népsportot reggeltől estig, keddenként nem volt népsport, akkor a képesportot, amikor az se volt, akkor a labdarúgás folyóiratot. Nekem ez volt a biblia, a népsport. Tehát én ezen nőttem. Ki volt a mentorod? A rádióban. Három is, hármat is mondok. Ugye a Radnót hívett oda, hát neki, ha ő nincs, akkor én most nem ülök itt. De aztán nagyon sokat köszönhetem Vas István Zoltánnak, nehéz ember volt, de, de nagyon furcsa. Képzeld, de most tegeződtünk össze pár hónapja a Pistával, addig még most is magázottunk. Én arra emlékszem, hogy azt mondta magáról, hogy hullám, hosszípari segédmunkás. Igen, ezt mondta én a Pista. Mondta, igen, igen. Ma mást mond. Lehet, hogy megváltozott a vélem. Mit mondod? Hullámhossz... Hullámhosszipar is De jó, munkás. ez tök jó. Ez nekem tetszik. Hát a helyzet az, hogy a Magyar Rádiónak a sportosztálya az legendás volt. Hogyne. Mert ha bár nem állítanám, hogy nem kerültem konfliktusba, ott emberekkel később, hát ugye a Radnóti lett adófőszerkesztő, de... A sportriporteri tevékenysége, a tudása, a hozzáállása, hát ott, ott ott elképesztő emberek voltak. A Vasocsi, a Radnóti, a Molnár Dani, a Szepesi, a Novotni és a többiek. Ez és tudod, hogy sokan mások. a mogulok, hogy tudták olykor ölni egymást? És a Szepesit leszámítva még mindenki él, meg a, meg a Molnár Dani. Dani halt, meg igen, Sipos Jani, aki nem volt, Igen, azért ott volt. De a Vasocsi az... Vasocsi egy vidéki faluban él, nem messze Budapesten. novotni Radnoti is. Budán él, Radnoti, <coughs> egy Pest megyei kisvárosban él, Deák Péter most megy nyugdíjba, Siklós Erik aktív média munkás, jó magam szintén, Kit hagytunk ki. Földi Attila. Attila eltűnt, nem tudjuk őt berántani. Minden évben képzett találkozunk. Tehát tartunk minden évben szeptemberben osztálykal. ő nem dolgozott soha a rádiósportosztály. Nem? Ő sportos volt, igen. Bocsánat. Igen. Találkozunk mindig szeptemberben, és a török lacit kinehagyjuk, ő a pedig szintén itt él Budapesten feleségével. Zseniális emberek voltak, mindenkitől külön-külön lehetett állat is sokat tanulni, de... Nagyon jó svádájok. Igen, igen, de amúgy néha úgy összetudtak kapni, hogy piszli csározókot. Hát azért is, mert egyrészt nagyon szerették, a, a vérmérsékletük magas volt, abban nem vagyok tisztában, hogy egyébként többen voltak-e a hány szék. De azt hiszem, hogy, hogy sokkal többen nem voltak, mint a hány nem, szék. és nagyon nehéz volt oda bekerülni. Igen. Ott kihalásos alapon. Tehát egy olimpiára menni é. magyar rádiós riporterként ez egy kiváltság volt. Ezt kimondom, ezért mondom ezt a szót, mostanában használom. Ma már sportújságíronak lenni sajnos nem kiváltság. Az olimpia szempontjából még mindig az, de csak az olimpia szempontjából. De végül is e, tanulmányaidat tekintve? Akkor leérettségiztem, adja megtanultam vágni, telekseket cipálni, meg tudtam írni egy hírt, akkor jelentkeztem Debrecenben a Földrajz nem szakra, de nem vettek föl, ma már azt mondom, hála Istennek, akkor utána elvégeztem Szegeden a József Attila Tudomány Egyetem Média Tudomány Szakát, és közben rádióztam. És ezt csináltam éjjel-nappal. Szó szerint. Ma már nem gondolom azt, hogy... De volt jól. még a zöld is. Z hát ők a külsősök voltak. Igen, hát, mert... Ugye most tudok én egy pár Igen. külsőst még felsorolni neked. Máté Pali például a sporttelevízió főszerkesztője. Bruckner Gábor, az utánpotlás kezdője korábban népszabadságnál dolgozott. Fülöplaci, a sporttelevízió kiváló riportere. Petúr András, édesapja ugye Petúr István a műsor igazgatóságon dolgozott. Szétszélettünk, szét rajzottunk minden irányban. De a klasszikus sportosztálynak te még ezek szerint igen, az utolsó, marítás. igen, én úgy mondom, hogy siklós Erik és én voltam az utolsó két olyan ember, aki még a klasszikus csapat. Radnóti volt az egyik, aztán ki a másik kettő. A Vaspistát, ugye mondtam, hullámhosszipari segélybunkást. Novotnyi Zoli. Aki azt mondta egyébként, hogy belőlem sose lesz igazából volt. Hát egyébként közpéldául azért, mert racsolsz, Én Tehát, igen, tehát a, Hogyan lett neked mikroforengedélyed? Adtak. <gül> <gül> ugye jártam beszédórára. Hú, ez nagyon nagyon. Lesz, nem tudom, hogy mert Török Aci volt a főszerkesztő, akkor épp a sportosztályon, és volt egy nagyon kedves hölgy. mikrofon engedély még mielőtt félreértenék, ugye azért szeretik még a 90-es évek rádióját is egészen másképp láttatni, mint amilyen az volt, hát még a 80-as években. Itt a mikrofon ez valójában egy nyelvi bizottság által kiadott engedély volt, és nem azt mondom, hogy a szép magyar beszéd, de minden esetre az a magyar beszéd, amit a nyelvi bizottság elfogadhatónak tartott, és mikrofon közelbe kerülhetett az ember, és ezt csak arra fölmondom, hogy ezért sokan abban valamiféle cenzúrát láttak, holott utóla be kellett látni, hogy abban sok minden volt, de cenzúra nem. Volt ideiglenes engedély, volt végleges engedély, és volt olyan, hogy az embert ott rejtették, és ha nem kérték, akkor is megszólal, ha megszólalhatott, ha egyébként nincsen ideiglenes. Igen? Kezdetben vala ideiglenes, aztán végleges elnöki engedély, ugyanis Kondor Katalin letelefonált a tisztelt nagy tekintélyű bizottságnak, hogy ne szórakozzanak velem. Nagyon rendes volt a Kati. Azt mondta, hogy szó szerint a következő hangzott el, de ezt egyébként nem erősítették meg, csak hozzá így jutott vissza, hogy kérem szépen, ha a televízióban, a magyar televízióban van olyan ember, aki a lantosnál is csúnyában veszél, akkor hagyjanak engem békén. Ez kedves volt. Ha igaz, ha nem. És aztán békén hagytak igen. Megszokták. Javíthatatlan egyébként a történet. Voltam, már mint ez a beszédhiba. Voltam beszéd aki következőt mondta: kérem szépen, vonuljon kórházba, keressen egy orvost, vágassa fel a nyelvgyökét, műtesse meg, és mondom, a siker garantált, nem. Ja, mondom, akkor köszönöm szépen, talán akkor így hagyom. Úgyhogy Vahaimre volt a legendás beszéd a nerekéngem, a G-gészlet egyből. Között. Igen, én a Fisherhez jártam. Nem voltak könnyű percek ezek. Ádám, nem, bátyán, volt, párát, nem voltak. Várván. Nem voltak is reménytelennek igen, ő, teljesen. Igen. Én egyébként akkor azt gondoltam, hogy ez a cenzúra része, mert természetesen a személyemre vettem, de nem az volt mindent elkövettem annak érdekében, hogy ki kelljen kerülni, de aztán talán még otthon valahol meg is van ez a papír. Én ugye azt jól látom, hogy ez nálad komoly szerelem. A rádiózás, a nem, sportújságírás? Nem, a, a, sportús, a A rádiózás is, de a írás az végképpen. Miután semmi esetek. <coughs> igen. Tehát pont azt szoktam mondani. De miért mondod, semmi esetek, ha ehhez értesz, az nem elég? Szerintem nem. Mi ezt kéne nem értanát? Autószereléshez? Nem, nem, nem ártana tudni mondjuk kicsit. Van hiányérzet? Egy. Van. Mi? De ha otthon elromlik valami, akkor meg tudnám esetleg csinálni. Az én de gener... keresel annyit, hogy nem kell színyelned ez... szerelőt hívni. Jó, de, de figyelj, ez olyan ciki szerintem. Az én apámon, Nedelő apámon, mindig azt láttam, hogy ő, bár baleset is ebész volt, egy professzor ember, meg tudott oldani olyan kétkezi dolgokat, amihez nekem nem volt. Az én szüleim személyben sem volt különösebb értéke az én foglalkozásomnak, talán annak nagyobb mértékben volt, hogy ki mindenkivel dolgozhattam együtt, mert azoknak volt ragja, és azok hajlandóak voltak velem dolgozni, akkor azáltal az én is emelkedett. De számomra te. A az teljesen elegendő, meg hát e, ugye te 72-ben születtél, elmúltán 50 éves, eddig eljutottál, azért most már kicsi a valószínűsége annak, hogy innen kisiklanál, ráadásul el is kellett hagynod az mtv át tehát e, négy lábadra estél, hol nem vagy macska. tehát nekem van még vezetni. Hát az a baj, hogy akkor, akkor vissza kéne menni a 80-as években. Hogy Miért? Akkor akkor? Nem, a Magyar Rádióban voltak akkor ilyen műsorok a Nem, nem, nem. én, én villám, én, én ezt Én ezt értem, adlamsz. de akkor el lehetett intézni a Szilágyival, hogy az ember vezessen villámot. De nem úgy. Ha, de, ha, de ha figyelj, hát akkor megiratkozzál be. Tehát, van folyam, megnéztem. Egyelőre még itt nem tartunk. Mit tetszik van, tetszik? Mi tetszik? De van, nagyon tetszik. Valószínűleg az úttörővasútból jön a... Ah. Tehát sín, kötött pálya, mozgó, jármű, te vezeted. Pilóta nem akartam lenni soha, a buszvezetés nem érdekel, trollibusztól írtoztam, mert mindig attól féltem, hogy nagyötte kerek a kormányon, és leesik az áramszedő. Tehát azért mondom, Jóta. marad a villamos. Esetleg hív. Tehát ez, ez még úgy, van egy komolyan egyébként egy nagyon neves sportűságíró kollégám, akinek a fia elment villamost vezetni. Imádja. Nekem van olyan ismerősöm, aki a 24 pont hagyta ott már a lépszabadságot követően, és elment villanyszerelőnek, a kurtás is ismeri. <coughs> Elege lett az egészből, és kiszállt. De amúgy, a visszatérve az alapkérdése, de igen, ezt én szeretem csinálni, bár egyre nehezebb, egyre jobban szorítanak bennünket ki azzal, hogy ma már gyakorlatilag mindenki tartalomgyártó lett. Tehát soha nem felejtem, én tanítottam sok helyen, meg most nem éppen, de talán még fogok is. Mindig elmeséltem a klasszikus példát, hogy volt egy junior vízilabda női világbajnokság a közeli Új-Zélandon. Hát ez nem verik ki mondjuk a biztosítékot, de a magyar válogatott, játszott. És kettő perccel a lefújás után a szövetségi kapitány a Facebookra föltette, hogy kérem szépen megvertük Ausztráliát 5-4-re, és a Garda Kristi dobott három gólt. Ült a Krisztina. Okay. Ezzel ő tudósított, tehát nem végzett klasszikus újságírói munkát, de elvégezte azt, ami miatt utána nekünk már nem volt ezzel dolgunk, hiszen mindenki látta. Tehát a közösségi média megjelenése nagyon ijesztően hat, azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia veszélyesebb, szerintem nem. Az sokkal veszélyesebb, hogy bárki lehet ma már újságíró. Igazságtalannak tartod? Nem. Nem tartom annak, meg a megfogalmazás nem jó, újra mondom, bárki gondolhatja magáról azt, hogy ő már ma újra író. Nem tartom igazságtalannak. Figyelj, a mi kiváltságos helyzetünk, amiben mi szocializálódtunk, az egy nagyon jó dolog volt. De hát nagy ez a színpad, nagy a játszótér, nagy a homokozó, sokan elférünk benne. Az egy más kérdés, hogy mondjuk olyan ne történjen már meg, ami az én praxisomban is megtörtént, hogy ö, valaki kitalálja azt oda-haza, hogy készít egy honlapot, amiről az egyik sportoló nevét, tehát xy.hu, majd beakkreditál -e ezzel egy világversenyre. Ott a rendezők nem tudják, hogy ez a honlap létezik-e, vagy nem. Elfogadják ezt, megjelenik az illető a világversenyen, fölzárja... <kül> Fölzabálja a sajtók központban az összes kaját, ami létezik, még deszen, majd leveszi magáról a feliratot, leveszi a pólóját, átmegy a szurkolókkal, fölmegy a lelátóra, és ordít első perctől a végéig. Majd visszaöltözik, vége a meccsnek, vissza, és újra tele Erre magát. mondják, hogy ügyes. Hát én erre nem ezt mondom. Hát nem itt az, Szerintem ez nem jó. Nem, nem, nem, nem, nem. De láttam. Tehát láttam, és akkor a történetet ugye azért mesélem, el, mert van oka, hogy emiatt aztán, amikor ez észleli az adott sportág nemzetközi szövetsége, akkor elkezd kiszorítani, a normálisakkal kezd igazold magad, küldjél cikkeket. Mondd nekem el, miért kell nekem például a Párizsi Olimpia sajtóközpontja akkreditációhoz, igazoló cikkeket küldenem arról, hogy én, Lantos Gábor, írtam-e már az életemben olimpiáról cikket? Kiküldtem három linket, három cikket. Most azt a Google fordítóba, ott berakja valaki, és azt nézegeti, De hogy... Ez kikérte, és minek. A, a Párizsi olimpián lesz egy külön sajtóközpont Párizsban, a fő sajtóközpont mellett, ahol különbe lehetett akkreditálni. De az volt a feltétel, hogy küldjél magadról cikkeket. Te azt hiszed, hogy egy labdarúgó világbajnokságra nem ezt csinálják? Ugyanezt csinálják. Igazolnod kell. Nem elég, hogy van egy újságíró igazolnányod, az nem elég. Még igazolnod kell különböző cikkekkel, hogy te amúgy tényleges csinálod. Hogy van mögötted van még szakma? Tör. Tehát ahhoz képest, ami, ami előre tör, ahhoz képest még mennyire van szakma, független attól, hogy 10-20-30 év múlva lehet, hogy már azt fogják szakmának nevezni. Nagyon nehéz a kérdés, mert hát én nagyon, nagyon pessimista vagyok ebben. Egyre kevésbé van vasszak. Sport mindig lesz? Azt szerintem mindig lesz, igen. Olimpia, hogy lesz-e, azt nem tudom. Abban nem vagyok biztos. Mi szól az olimpia mellett? A olimpia mellett a tradíció szól. Mi szól az olimpia ellen? Az, hogy a, a legfontosabb, a legnagyobb baja, hogy nem nézik a fiatalok. A mai 30, Erre adatok vannak? Igen. Nagyon-nagyon komoly adatok vannak, és nagyon veszélyes adatok vannak. Ezek úgy szólnak. Hány évesek a fiatalok? 30, akik most 30 évesek, ugye számoljunk, 24, ugye 94-ben születtek. Az utána következő generáció elenyésző kisebbsége néz már olimpiát. Ezért kellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottságok, Bizottságnak olyan sportágakat behúzni. Élőben olimpiára. vagy sehogy. sehogy? Sehogy. Sehogy. Sportot sehogy? Tessék? Sportot is sehogy? De megmondom, hogy egy perces összefoglalót az Instagramon. Azt végig tudja nézni. De lehet, hogy És figyelj, az olimpiába belehal, hogyha egy perceket kell összefoglalni. Nem, az olimpia nem abba hal bele. Az olimpia abba hal bele, ha kihal az a generáció, aki nézi a televízióban. Abba hal bele, mert ugye a televízió tartja el az olimpiát. Figyelj, gondolj bele, hogy azért Amerikában sok mindent lehet mondani, de ott azért nem hülyék ülnek a nagy sport szervezeteknél. Most az NFL-re gondolok, vagy a mondjuk a Indikára, vagy mondhatom az NHL-NBA-t. nem véletlen, hogy például egy NFL mérkőzésről készül egy 20 másodperces, egy 1 perces, egy 5 perces, és egy 10 perces összefoglaló. Hogy ki tud választani, melyiket akarod nézni. A fiatal generációnak elég a 20 másodperc. Ez engem elborzaszt. Ami egyébként azt jelenti, hogy az eseményre aztán tudja, hogy nem mennek el. Ez most arról szól, hogy lemegy egy meccs, és megnézi, hogy mi meg ezt volt. értem, de azt kérdezem, hogy. Nem mennek el. Nem mennek el. És ez. Nem nézik meg a 20 másodpercet, persze. Mert azért mégiscsak valaki fölírta a fél. Láttad, mekkora gólt rúgott, és akkor megnézi. De tudják, mi az, hogy foci? Hát azt az itt, persze. De miért tudnák? Hát, hogyha. Hát, a... Tudják, hát azért Amerikában egy, egy, egy nfl az, az, az, az tudják, de nem tudnak végig. Tehát nincs az a klasszikus, hogy mi bementünk a szobába, Bemondom önfrát, jó estet, De ez kívánok. a jelenti azt, hogy egyébként a, a mérkőzéseknek függetlenül, hogy miről van szó, foci, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, le fog rövidülni az ideje. Nem, hiszem, hogy jelen pillanatban ezen gondolkodnának az illetégesek, pedig lehet, hogy el kéne gondolkodniuk. Itt most azon gondolkodnak, mit tartja majd fönn ezeket a sportákat? Nagyon jóként Az olimpiát <tos> tartja fönn, és az MBC. Tehát a jogtulajdonos televíziótárság, amíg fizet, addig nagy baj nincs. Én ezt is. értem, de hogyha ez így alakul át, akkor mi lesz a jövőnek a záloga? Nincs zálog. De ez nem az olimpiára van. Nem, nem. Jogkor. Itt akkor arra beszélünk, hogy gyakorlatilag nem köti le az embereket, ma már ezek, ezeket a fiatalokat, az, hogy ő nem tudnak 90 percet nézni egy foci meccset. Nem tudnak, képtelen. <kül> Közben nyomkodja a telefont, telefonál, ír a barátjának, Látom, nekem nincs gyerekem, de tudom, mert vannak kollégáim, akiknek van, és elmesélik, hogy nem tudják odaültetni a gyereket már úgy, mint bennünket. De ez a legnagyobb baj. Tehát akkor dacára annak, hogy te egyáltalán nem vagy annyi idős, mint én, a saját mifajodban mégis kezdesz ma múttá válni. Abszolút. Ugye, nem tudom pontosan, pont gondolkodtam idefelé a villamoson. Szerintem rajtam kívül a most kiutazó olimpiára, kiutazó magyar médiacsapatban, nem tudom, hogy rajtam kívül van -e olyan, aki a hetedik olimpiájára megy. de székszálló, az gomboszból is sok. Az. Mi különbözteti meg az olimpiát a nem olimpiai sportesemények? Tehát ezt minden sportolótól megkérdezem, téged, mint közvetítőtől, mint sportújságírótól kérdezem. Neked arról szól, hogy 17 napon át az adott olimpiai sportágak világbajnokságai egy helyen zajlanak. Ez az olimpia. Mindest szövetség rendezi a saját maga a csak ezt egy városban, most nem, mert Párizsban azért lesznek kivételek. a Szörf, Vitorlánás, Márselyben, Lövészet egy másik városban, Kézilabda, Kosállabda, Részben, ben. Ez az olimpia. Egy kézilabda világbajnokság, érdekes, de nem annyira érdekes, mint egy olimpia. Ez, ez különbözte. És ez rád is hat -e. Igen. Milyen az olimpia szelleme? Milyen az, amikor az olimpia füstje, megcsapja az embert? Az mennyiben más, mint a nem olimpia. Nekem van olyan kollégám, aki elsírja magát, amikor föllobban az olimpiai láng. Én nem ilyen. <coughs> Azért hozzáteszem. Tehát én pragmatikusabb ember vagyok ennél. Tehát ha most azt kérdezed, sírok-e az olimpia, egy magyar sportoló nyer, nem sírok. Én sosem szerettem azokat a közvetítéseket, ahol sírnak a riporterek. Pedig el tudom képzelni, hogy ezek a felindulások tényleg nem megjátszottak voltak. Olyan is ismerek egyébként, aki megjátszotta és úgy sírt. A hazai olimpiai közvetítésekben pregnánsan látható-e a nézőszám csökkenés, vagy azt nem lehet érzi? Hát ezt nem tudom, világszinten látható. Tehát visszatérve még, amit nem fejeztem be, azért visznek be gördeszkát, falmászást, táncot az olimpiára, azért elképzelhetetlenek voltak korábban, mert azt gondolják, BMX-et, hogy ezzel a fiatalabb generációt oda tudják ültetni. Mert a fiatalabb generáció nem néz súlyemelést, vagy íjászatot, vagy sportlövészetet, de hát, ha megnézi a bréktáncot. Nekem a bréktáncot kapcsolatban egy élményem van a Jászai-Mari téren annak idején, nagy dekkeket lepakoltak ilyen gyerekek, és pörögtek-forogtak a betonon zenére. Ez volt a brétenc, és a villamos ablakból láttam. Most ez egy olimpiai sportág, tehát most komolyan beszélünk. Mi a te kedvenc közvetítési sportágod? A kézilabda. Mitől? Szerintem a kézilabda az, amiben sikeresebbek voltunk az elmúlt 30 évben, mint a futball, tehát nekem nem adatod Legutoljára meg. Legutója a Léka abban a székben. A Máté? Igen, itt volt. Zseniális ember. Kézilabdába közvetítettem olyan drámai meccs, hú, most a fenelje meg majdnem elsírtam magam ott én is Kielben, mikor megvertük a dánokat 2007-ben, úgyhogy 6 góllal vezetett az ellenfél. Elküldik a Veszprémi edzőket, Hogy elküldik-e? Nem tudom. Hát most, hogy kiestek a Final Szerintem nem. Nehéz, nehéz oda olyan edzőt hozni most, aki ennek a színnek megfelel, szerintem nem. Szóval majdnem elsírtam magam, de például képzeld volt olyan kézilabda közvetítése, amiután egy bajai keramikus ember följelentett az akkori ORTT-nél, mert azt mondtam a közvetítésben, hogy jó lenne, ha ezek a csigazabálók, és franci <kül> francia játékvezetők befejeznék az ellenünk irányuló csalást. Nem, nem volt szép mondott. Nem, de mondjuk rasszistának se gondolom. Igen, a sporti valamiért más nyelvet engedtek meg maguknak. Mindig. Mindig is, beleértve, hogy nagy diplomaták voltak. Tehát másféleképpen voltak konfliktózusak, mint én, ha egyáltalán konfliktózusak voltak. Mesélj a sportolókkal való kapcsolatodról. Egyre nehezebb. Mert ők is úgy vannak vele, hogy maguk kiteszik majd, amit mondani akarnak az Instagramra, a Facebookra. Nem kellünk mi már feltétlenül oda. Inkább azt mesélem el, hogy... Volt egy olyan ember, meg is nevezem az illetőt, Debrecenben volt futballedző, Herceg András, a Vajnokok ligájába a főtáblára vitte a Debrecent, egyszer elmentem hozzá, elmentem hozzá, bocsánat, interjút készíteni, és vége az interjút, és mondom, na, akkor Bandi bácsi, köszönöm szépen, akkor küldöm. Szerintem szóval, mit? Hát mondom, a szöveget, hát te megnézz. Kapigáment, hülye vagy te? Hát egy egymást 30 éve? Dehogy küld! Jó lesz, megbízom benned. Na, ilyen nagyon-nagyon kevés van már. Pedig régen, ez természetes volt, nem kell visszaküldeni. Nem, volt olyan interjú alanyom, aki a vesszőkön lovagolt. Tehát szó szerint, a vesszőkön lovagolt. Azt oda tegyük, azt a szót ide tegyük, azt se... És akkor mondtam neki, figyelj, akkor tudod mit? Írd meg te. Tehát ebből a szempontból a, én nagyon szeretek idősebb edzőkkel, régi kapitányokkal beszélgetni, mert velük jobban megtalálom a hangot, mint mondjuk a mostaniakkal. De a sportrádióban, de ez sem igaz, persze, a sportrádióban múltkor ben volt nálam egy fiatal jégkorongos hölgy, Májer Fruzsinának hívták. Kicsit fáztam a dologtól, ácsoportban, jutottak, mit fogok én, nem, nem nézem a jég. Zsenians, tüneményes volt a lány, az elején azt kérdezte, hogy ugye nem fogsz szakmai kérdékségeket Én Mondom, nem, mert fogalmam sincs a szakmára. Hát így, akkor már jó, mert földerült, és akkor beszéljünk főzés életszépségeiről. Vajon miért jön haza valaki Kanadából? Ilyen, ilyen vagy ehhez hasonló volt? Hát ugye Barcelonában, ha jól emlékszem, akkor a Niko Gyuri volt, Ho -ho, az, aki csergátok közvetített. Így, így van. Rángatja, előtte... Azt mondta, rángatja a grabancát. Hát igen, Nagyon mert jó. So, so az életben nem közvetített ilyet. Igen. Ő, ő volt, aki ráért, ugye Nikát azért vitték ki, ugye volt a Novotninak egy ilyen beidegződése, nem feltétlenül volt ez rossz, hogy az adott rendező ország nyelvét beszélő kolléga legyen mindig a csapatban. Hát egy ugye, az spanyolból elég jó. Niká jó volt, spanyolból ott volt. Ugye volt aztán később, hát már amikor Pekingbe utaztunk, és már én vezettem az olimpiai stábot a rádióban, már nem volt ilyen ember, aki kínaiul beszélt volna. De volt, bocsánat, a Trebics Péter, akkor ő volt a kínai tudósító, csak ő nem volt akreditálva hozzánk, tehát kvázi nem velünk dolgozott, de ott volt. Igen. Nehéz, nehéz ma már a bizalmat megszerezni. Egyre bizalmatlanabbak a sportolók. Én meg is értem. Annyi média van, médium van. Figyelj, tehát ez elképesztő. Tehát följész mert mondott az öregek érnek a fiatalabbak kevésbé, az, hogy ott kell lenni, tehát azt, a kézilabdában én nagyon sok világversenyen ott vagyok, VB, n Ebbén, velük tök jó a kapcsolatot, nem kell semmit magyarázni. De például most az olimpián biztos lesz olyan sportoló, akivel életemben először találkozott a majomketrecben, a Mixzónában, a vegyezzónában, a ketrec egyik oldalán mi, a másik oldalán a sportolók. És és hát ott azért nincs idő, mint a Dani annak idején egy adásban, hogy Molná hogy kérek egy gyors bemutatkozást. Dani, hülye vagy, nem ismersz? Meg a Weber Gyuri vagyok, mondja neki a meccs után a fradi párán Weber György, akit nem ismert meg a Dani. Tehát ilyenre nincs idő. Ott ilyen villámkérdések, villámválaszok vannak, 70 ember áll a nyakadon, 70 újságíró, mind ugyanazt akarja megkérdezni. Lenyomod esetleg erőből, hogy magadhoz veszed a szót, vagy udvarias vagy, és azt mondod, hogy kezdje az MTI, aztán kérdezzen egyet a Nemzeti Sport, és utána jössz te. Minden változik. a és... rádió az egyebek közt arra bizonyíték, hogy sportolók, illetve sportriporterek is tudnak úgy beszélgetni sportról, amúgyukban áll, ami egyébként korábbi körülmények között nem volt megvalósítható. Így van. És a sportolók azért jön, szeretnek oda mert van idő. Tudod, az más, hogy behívnak egy stúdióba, és van 6 perced. A sporttántióban van egy óra. Egy óra alatt ez sok mindent el lehet mondani. Ha jó a beszélgetés, kivágjuk a zenét. Tehát eleve úgy van, hogy beszélgetés, zene, beszélget, tehát tudod? De ha valaki olyan értelmes, mint mondjuk gondolatokat mond, mondjuk, mint szilágyi áron, hát hülye leszek zenélni. Hát hajtanám még az időt, mondanám, hogy maradj még egy órát. Hát, ennek azért volt ellenpéldája is a sportvádióban, amikor két kérdés után telefoninterjúban elbúcsúztam, mert éreztem, hogy nem annyira akarja a másik, hogy beszélgessünk. Érdekes nekem segítenek a, az alanyok felkutatásában, és szó volt arról, hogy nem mindenkivel tudnék olyan jól elbeszélgetni, mint ahogy egyébként én azt hittem, hogy utólag, hogy jól sikerültek a beszélgetések. Én nekem egyetlen egy ilyen alanyom nem volt, nem ismerek minden sportoló, de ilyen kudarc élményem, vagy a sportoló a kudarc élménye velem, hiszen ez nézőpont kérdése, nem adódott. <kül> Kíváncsi lennék, hogy egy ilyen szituáció hogy tud létrejönni, különös arra, hogy az ember akkor egészen más módon közelíteni meg az illetőt, mert azért azt lehet látni, hogy tehát ezért egy klasszikus riporter, független attól, hogy sportriporter vagy sem, egy sziglát is megszólaltad, ha egyébként nem néma. Igen. A sport ebből a szempontból jó iskola. Én viszont mindig vigyáztam arra, hogy ne csak sportriporterként ismerjük. Hát én ezért csináltam utazási cikkeket, gasztro cikkeket. De ez összefüggésben volt az utazásaiddal? Igen, persze. Amihez egyébként a sport juttatott is. Nagyon sok adást magam szerveztem. De a adom. kezdet kezdete, azt gondolom, még csak a. Sport nem, a kezdet kezdete úgy hogy saját pénzemen utaztam a rádiónak, hogy tudósítsak. Hova? Izlandra például a férfi kéziladda világbajnoksága ezeket. nem szívettem volna. Külsős voltam, megkérdeztem a Novotnit, hogy mik a lehetőségek. Mondta semmi. Hát akkor mondom, Zoli, én elmegyek. Vettem egy repülőjegyet kiköhögtem a panzióban, a szállást, fürdőszoba a folyosón, és minden nap tudósítottam. Például az akkor sem lehetett olcsó, Nem, leg, volt, olcsó nem volt olcsó, de nem érdekelt. Minden pénzemet erre költöttem. Hittem abban, hogy ez egyszer megtérül, és ma már, már úgy gondolom, hogy sokszor sem megtérül. Anyám még nagyon idegesek voltak. Nagyon későn fogadták el azt, hogy ilyen csinálom. És ugye, ha jól láttom, de hát ugye ezt magamon is érzékelem, de nem magammal beszélgettek, ha ma kezdenéd, ma nem biztos, hogy elkezdenéd. Igen, ezt jól mondod. Hogyan viszonyulsz így aztán a beosztottaidhoz, vagy a munkatársaidhoz az origóban? Ó, de jó kérdés ez. E, Lejebb kellett adnom a szintet. Nagyon nehéz volt. Mert e, figyelmeztettek arra, hogy amit belénkvertek annak idején szó szerint az öregek a rádióban, az már már nem működik. Tehát én, Tehát én úgy gondolom, hogy egy sportiporter... Mondj egyet. Most mondom. Egy magyar sportbottenek illik tudni az összes magyar olimpiai bajnokot. Minket így neveltek a rádióban. Ha nem tudtad, kivágtak, elmehetél haza. Lanti, ne hülyülj már, jön a válasz. Hát ott a Wikipédia, a Google. Mit hülyéskedsz velem, mit mondja nekem a 23 éves? Először azt mondtam, hogy figyelj, köszi szépen, ide akartál kerülni hozzánk, szerintem nekünk nincs dolgunk egymással. Ma már ezt is egy kicsit másképp látom, hiszen tényleg ott a Google, a Wikipédia, csak az a kérdés, hogy meg tudja keresni az illető azt, amit akar. Ebben nem mindig vagyok biztos. A az origóban például látod, hogy ki az, aki a tirovatotokat olvassa? Hogy hányan olvassák azt látom. Milyen korfa? Igen, látom. Vidék, város, nagyon szeretik, nagyon férfiak olvassak elsősorban az sportot és, és nagyon szeretik. Tehát valami érdekes módon, én hiszek abban, hogy még ezek a klasszikus, reggeli, <coughs> nagy, hosszú, akár elemző cikk, ami volt például ma a Manchester United helyzetéről, ez, ez ott van, miközben tudom, hogy a videók kellene... Négy óra kaptak ki? Négy óra a Crystal hallod? Ez ami elképesztő. Két volt láttam, aztán elkapcsolt. Nem lesznek ott a BL-ben. Szóval én, én büszke vagyok arra, hogy... Daklopnak teljesen van, amikor a, a focista kizsákmányolás. Persze. Beszél. Korábban is erről volt szó, azért az, amire az angol bajnokságban lévő, ki vannak angol. téve, az nem embernek. Jó? Nem csak az angol. Terintem a világ sportolóinak a kizsákmányolása az, az egy nagyon fontos téma. De ez ugyanúgy összefüggésben van azzal, mint amit te egyébként a változással kapcsolatban mondtál. Igen, pénz, még több közvetítés, még több tévéműsor, még több meccs még több pénz önmagában fordul bele. Tehát ez a majom, ami a saját farkába, vagy a kígyó, ami a saját farkába harap. És mindig beleharap, és újra beleharap, és egyre nagyobbat harap ki belőle, és senkit nem érdekelnek a sportolók. Egy Mikkel Hansen, tudod ki a Mikkel Hansen? Tudom, egy Dán készi Zseni szó. vagy. Figyelj, ez komolyan. Nálam... 10 pont. Sőt, ha megmutatnád, meg tudnám mondani, hogy ő az egy viszonylag alacsony, nagyon hosszú szőkehajú. Még egy hajpántos. Igen. Ha ez az ember... Harminc plusz. Most vonul vissza, igen. Majdnem 40. Utolsó olimpiájára készül, meg is fogja nyerni szerintem, bár a franciák lehet, hogy megokadni Ha ez az ember azt mondja, hogy nem bírom tovább, visszavonulok fél évre, az egy vészjelzés, emberek, álljunk már meg, őt Tele van de, Ellen példa a Modric, ugye, aki szintén nagyjából hasonló korú, és hát egyébek között valószínűleg azért megy el a Real Madridból, mert így nem kap elég játék Ugye mindig van ilyet, ez a, a Cristiano Ronaldo a jó példa, aki még 45 évesen is szerintem ezt fogja, hogy dagadó mellizmokkal futkározik föl a -Sz -Sz arábiában Kivételek vannak, de én nekem Mikkel hanzen vészjelzése, vagy Oszaka Naomi teniszező vészjelzése, hogy ki akar szállni a munkuskerékből az borzasztó erős jel arra, hogy nem nincs rendben az, amit ma a sportvezetők a sportra nincs. A sportoló sportolóból Nincs. ha bemutatkozol, Lantos Gábor vagyok, hány, vagy vegyünk százat, ha akarod, hány olyan van, aki nem tudja, hogy te ki vagy. Sok. Tizenöt évvel ezelőtt ennek az a. kevés hogy éled meg ezt a változást, ezt az egészet? Tehát ugye ez most már túlmutat az egy perceken, vagy a 20 másodperceken. Arról beszélünk hogy mintha kicserélték volna a díszletet körülötted, miközben te azt feltételezed, hogy te ugyanolyan maradtál, vagy ha nem is ugyanolyan maradtál, de most hirtelen meg kell kérdezni, hogy ez milyen utca, mert korábban tudtad, most meg idegennek hatsz, vagy tényleg az vagy? Amikor kezdtem ezt a szakmát, és felhívtam valakit, és azt mondtam, hogy jó napot kívánok, Lantos Gábor vagyok a rádióból. Csak ennyit mondtam. Akkor nem volt kérdés, melyik rádióból. Az igazi tördöfés akkor jött el, amikor először megkérdezte, tőlem, jó, de melyik rádióból. Pedig akkor volt már Danubius, Kalipso, Juventus, a kérdés jogos volt. A magyar rádiónak az a varázsa, amit jelentett az, hogy te ott dolgoztál, hogy te, te megszólalhattál, hogy beülhettél a szolgálati volgába, és ettől a kisvárosokban emberek szaladtak össze, hogy de megjöttek a rádiósok, pedig csak egy lottósorsolásra mentek el. Öt perc péntek reggel élő közvetítés és fehérgyarmatról a Az Amikor ez megszűnt, akkor még elég fiatal voltam ahhoz, hogy ez engem ne rendítsen meg. Ma már, figyelj azt, mondja, hogy jó nap, Lantos Gábor vagyok, azok a bandi, a Várhidi Péter, tehát az a generáció, aki most ötven és fölötte van, tudja, hogy ki vagyok, Valahol be kell mutatkozni. De szerintem ez nem megrendítő. Van olyan kollégám, akinek ez megrendítő volt. Van, aki azért hagyta abba a sporti mert azt mondta, hogy ő ezt már nem akarja átélni, megélni. Igaza volt. Azt mondta, hogy véje, én már bohócnak öreg. A puskás, a musical az más kategória, és azért megy jól beleértve, hogy nem adják minden héten de száz előadás mégiscsak lement belőle több ezres stadionokban, illetve színházban. Nem láttam a, a Puskás Müzikát egyelőre, én azt hallom, hogy viszonylag, tényleg nagy, nem viszonylag nagy sikere van, hallottam belőle dalokat, szerintem az rendben van, Puskás Ferenc kultuszában az országban erős, még mindig, még mindig azt gondolom, hogy a legismertek... olyanok, akik igen, elviszik igen, a... elviszik a gyerekeket, szerintem... Benne, figyelj, én járok színházban, nem túl sokszor, most az István a Királyt néztük meg az Erkelben, aminak operára hangszerelve, nincs ezzel baj. Tehát puskásból musikát csinálni, szerintem ez egy jó dolog, mert szinten tartja az érdeklődést. Tehát ki kell találni, hogy puskást, hogy adod el annak a generációnak, aki azt se tudja egyébként, hogy ki volt az. Ez hogy le a le az közönségének a sportot most, aki a 90-es évek második felében volt először lépjen. Mást kell figyelj, azt kell írni, amit olvasnak. Tehát azért azt látjuk, hogy mi az, ami érdekli az embereket. Magyar labdarúgás minden körülmények között. Magyar válogatott, Szoboszlai Dominik. Külföldön Ronaldo Messi, sajnos ők ugye mennek kifelé, elvesztünk két jó embert. Mihály Sumár nevét, ha leírott, pedig Szegedje nagyon-nagyon <köhö> rossz állapotban van. Bármit írsz róla, oda kattintanak. Érdekes módon Novák Gyokovics szintén ebbe, a, ő is már megy kifelé. És nagyon-nagyon érdekes, hogy van egy, egy nagyon kemény olvasói rétege a Forma Én befejeztem a Forma 1 nézését valamikor a 90-es évek közepén, de tudomásul kell venni, hogy a Forma 1, Bármilyen unalmas is most, mert Fersztappen unalmassá teszi, nagyon keményen érdekel nagyon sok embert. Mit vesz Párizstól? Nagyon bízom abban, hogy nem kell félni. Ugye. Ez benne van a lapok? Benne. Hazudnék, most játszhatnám én itt a nagyféle. Benne. Ahogy szokták mondani, benne van a jegyelában. Nem szeretnék olyan helyen lenni, ahol bármi történik, de ne történjen semmi. Érdekes, Tokió előtt covidos olimpia volt, ugye a ligetben köpködtük a nyálunkat a csőbe minden nap, és ragasztottuk, és timecode, és QR kód iszonyat volt. Iszonyat. Nézők nélkül borzalmas. Azt várom, hogy egy jó hangulatú olimpia, lesz vissza. Valanszter volt? Abszolút. Alfa-holt bázis. De a legrosszabb fajtából. Tehát üres utakon Nyomogó, buszok. És <coughs> lehetett egyébként magán az olimpián is? Hogy. Elképazt. Nem tudom, erről talán majd egyszer lehetne írni hosszabban, mert ez nem volt, mint egy, ilyen, mint egy ilyen utopisztikus történet, hogy ilyen nincs, és mégis ott vagy, és csinálod, és benne vagy, és úristen. tehát, tehát minden pillanatban arra gondoltál, hogy most mi következik. Pedig semmi nem következett, hát lement az olimpia nézők nélkül, jó eredményeink voltak. Párizsban ennél jobbat várok, nagyon szurkolok a kézilabdázóknak, mind a két csapatnak a vízilabdázóknak, tehát a Szilágyi szilágyjáronnak, hogy negyedszeres. Mi a még a kívül? Kéz, hát amire megyek. Tulajdonképpen ugye ketten megyünk víz Péter kollégámmal, ő első olimpiás lesz, nagyon fiatal viu megbeszéljük, hogy ki, hova megy minden nap. Én azért mondtam, hogy én azért a kézilabdáról nem szeretnék lemondani, a víváson, szilágyi mindenképpen szeretnék ott lenni, de például, ha Érdi Mária aranyfutamot fut márszelyben a vitorlázóknál, akkor föl a tgv és zsupsz le. 920 kilométer bagat el, és akkor ott Gyorsan vagyunk. ott van. Gyorsan, két és fél óra, persze. Mint ahogy ott voltunk például Tokióban, Tokiótól 100 kilométerre, nagyon-nagyon szurkoltunk be. Mire, melyik olimpiád volt még nevezetes? A legjobb, ha így kérdezed, az Sydney volt. A második, mert az volt minden idők legjobb rendezése. A legemlékezetesebb, az első, azért mindig ugye az első, az olyan, amilyen hiszen, mondaná, én úgy utaztam, hogy nem voltam az utazó tagja, csak szegény Molnájdan is érvet kapott, meg kellett operálni, kiesett a csapatból, engem választottak. 24 évesen. Mit mondott tavasra? hullámhosszipari segédmunkás. Segéd hát figyelj, munkás. lehet, hogy az voltam, de akkor csak engem küldtek, vagy mondták, hogy én jöjjek, és ne valami művész. Pedig volt ott néhány jelölt, aki jelentkezett, hogy ő szívesen menne. Abban maradtunk, hogy nem politizálunk, de azt mégiscsak meg kell tőled kérdezni, nem pedig nem válaszolsz. Hogy azt követően, hogy az élet felajánlotta a politikát, vagy egyáltalán a vezetésnek olyan módját, ami nem volt idegen a politikától, azért pontosan az a gárda amelyik téged nevelt, ezen kapva kapott. Ilyen volt a basocsi. Ilyen de most, a basocsi. most mire gondolsz? Ez az első kérdés, amit nem értek. Hogy ennek mi lett az oka? De minek? Az, hogy abban a pirt, tehát hogy volt bennük egy alvó én, tehát azért a magyar rádióban az ember azt látta, beleértve a 90-es évek elejét, akkor még nem voltál ott, de most a 90-es De ott voltam. 9, 89. Szeptember. Azért, Akkor én csak jól emlékszem, tehát az olimpia volt később, tehát akkor ott volt, akkor... akkor igen, helyes. Akkor meg pontos, Akkor mindent láttál. Tehát ja, az, hogy miből lesz a cserebog? Ah értem, hogy emberek hogy változtak meg? Nem, nem is feltétlenül, hogy megváltoztak, hanem kiderült, hogy van bennük egy másik én, amit addig nem mutattak. Figyelj, ez tök, a vasöcsinek lett politikai véleménye, miközben korábban... Figyelj, az ember együtt volt velük, tehát éjjel-nappal mindenféléről beszélgetett, hát miért mondhatta mondhattak volna olyasmit, amire én egyébként itt most nem utalnék, mert magáné természetű volt. De egyébként az az érdekes, amit mondasz, hogy ha most a klasszikus sportosztályt nézzük, Azt akkor Aspista Vaspista valóban olyan volt, aki átváltott, hogy megunta a sportiportárséget, és elment ugye belpolitikai újságírónak, de a többiek, a török-laci, ideák horvát, novotni, Adófőszerkesztő. Tület, és azért azzal együtt jártak olyan feladatok, amelyek messze túlmutattak. Megmondom, hogy ennek az oka szerintem, hogy, nem, hogy szerintem mindegyik úgy volt vele, hogy mutasson még valamit. Én Érted? Had, Tehát én had, is ezek valamit, e, legfeljebb cáfolod. Nem is az, hogy kisebb rendőségérzés, hiszen a sportriporterek népszerűségével nehéz volt versenyre kelni. De mégis volt bennük valami olyasmi, hogy nehogy már kizárólag azzal azonosítsák, hogy ő sportriport. Tökéletesen látod. Mindig a sportriporter, az mindig az utolsó. De miért? Vagy ez, miért ez tényleg így volt? Idefi, Így volt. Tudod, voltak ott abban a rádióban iszonyatos mogulok, még más osztályban. Most nem akarok itt... Tehát lenézte mondani. a le, PAF a le, sportosztály? mint a pint. Ezek csak a sportosok. Ezek és csak a László Gyuri és a... Nem a László nem gyuri, gyuri, nem, ő nem. Nem tudtak annak érdekében tenni? Körülnál. Figyelj, ezek, tudod, mi volt a Duma? Én hallottam történt. Hát ezek csak ott ordítoznak a golvonal mellett, és üvöltöznek. És szerintem mindegyik kollégám, aki elkanyarodott, de ugye én is kikanyarodtam belőle. Hát nem sportkönyvet írtam, hanem száz nap éjszakon, mert már feszített, érted? Mert engem is feszített az, hogy ne csak el legyek. Én a pistát, a vaspistát tök megértem, hogy ő ebből ki akart törni. Mindenki, a mondád, nem akart kitörni, ő cseszett az egészről, neki egy volt a fontos, hogy a három eper minél gyakrabban jöjjön a félkarun. De de, de, de. három? A három eper, a három eper jött el tütyűgépen, akkor jött a pénz is után, De érted? De... A Molnár Dani egy reneszans Persze. A egy olyan értelmében, hogy aki nem ismerte, az nem, nem tudhatja, hogy az... És volt hozzá egy olyan, egy ilyen srek volt hozzá. zengő hang. Um. Itt szónyalt, igen. Szóval én ebben ebbe magyarázom. És igen, lenézték a sportosokat. Igen, aztán persze volt olyan, aki úgy nézte le a sportosokat, hogy közben, ha kapott a sportosztálytól fölkérést, akkor boldogan jött és csinálta. Nézzünk két másik elemet. Az egyik elem, a, hogy mauk a sportriporterek sporttémában is, nem politikával összefüggésben, hanem szövetségügyekben, Alapvetően nem voltak konfliktusosak és ennek az ember különböző okát kereste. Én nem találtam. Hogy nem álltunk bele különböző a sportágokban. ma, ma nagyobb mértékben jellemző az, hogy a Kán, aki mondjuk ír a 24-en bizonyos szövetségekről, de, de annak idején nem, nem diplomatikusak voltak a sportri de ez lehet, hogy csak az én megfigyelésem volt. De ennek több oka van. Tehát például... És a népsport is e, egy olyan újság volt, amely nem igazán, de, vagy a problémákat megtaláltad egészen máshol, mint ahol én azt gondoltam, hogy egy gyökér van. Figyelj, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, mert például nagyon sokszor volt olyan, hogy adott sportági szövetség utaztatott bennünket. Kifizették az utat. Engem is utaztatott. És akkor? És akkor most, na folytassam. Értem, értem, csak nagy nagyon fura volt. Most már lehet mondani, hogy megvásároltak bennünket, vagy lekenyérezteket. Nem, nem, én nem ezt nem, nem, nem, nem akartam ilyesmit mondani. Uh... Én nem kerültem soha, hála Istennek, egyetlen a helyzetben se a pályafutásom során, hogy egy adott valaki engem valamit kifizetett, mondjuk elvitt egy világbajnokságra, és ott egy olyan konfliktus történt, amit nekem utána el kellett hallgatni, és utána ezért bújdokoltam, hogy hú, hát azért ezt ha most nem itt úgy vagyok, hogy ők fizetnek, akkor lehet, hogy beléjük vágom a kést. De ez e, csak szerencsé volt. Sportdiplomáciailag se, tehát, a hazai, tehát azért ugye mindig voltak favorizált sportolók, és amennyiben a favorizált sportolónak fejébe szállt a dicsőség, azért tudott nem igazán módon viselkedni, és akkor most már itt vagyunk a közelmúltban, vagy a jelenben, ilyen a milák, ilyen a hosszú katinka, akik elképesztően nagy sporteredményeket érnek el, de közben magát, a sporttársadalmat és a közvetlen környezetüket iszonyatosan haténykonyan bomlasztják, amiről ilyen mértékben, mint amilyen mértékben bomlasztóan hatnak, keveset lehet hallani. Nagyon jó. Röviden megfogalmazva, Milák Kristóf hátat fordít az újságíróknak az Országos Bajnokságon, és elvonul, majd a középső újat mutatja egy fotósnak. Figyelj, ez van. És mégis ott állunk, én nem, mégis ott vagyunk, mégis tiporjuk egymást, hát ha a jó Isten leereszkedik közénk, és mond nekünk két használható mondatot, és akkor oda tudjuk érni. Milák Kristóf kettős pont, élveztem az úszást, utálom az úszást, szeretem az úszást. Ezért állnak ott a kollégáim, napokon át hitegetik őket, hogy majd a milák nyilatkozik pénteken, de mégsem nyilatkozik. Én ezt egy tisztessétele játszvának. Én nem mondom. tudom, hogy ez hogy lehet jól kezelni. Sehogy. Úgy lehet jól Elmondom, hogy nem mész oda. Igen, de ez ezen túlmutat, hiszen a milák is, és a hosszú is, a saját sportoló társaikkal is így viselkednek. Tehát amikor például váltó van, és nem lehet tudni, hogy indul-e vagy sem, mert könnyen lehetséges, hogy egy számot közvetlen előtte fog lemondani, és az, aki oda kerülne, az nem tud két másodperc alatt erre felkészülni, még az is lehetséges, hogy kihagyták a csapatból. Az egy olyan cselekedet, én nem tudom, hogy ezt a Sós Csabának hogyan kéne rendeznie, csak azt tudom, hogy amit én látok, attól a gyomron forog, Szeretné tudni úgy úszni, mint a milág, tehát és ne essék. Az, hogy ő úszik, az elképesztő. De amikor én néztem a Csisztúnak az interjúját a milákkal, ahogy azt az anyuká mondaná, a belém fordult ki azzal, ahogy a szüleiről beszélt. És ez Csisztú ezt oké, okay, rendben van, tudomásul veszem, annyi ahány ház, annyi Tudod, ahány kifli, ez? annyi mese. Mert már annyira ritka az a pillanat, hogy leereszkedik hozzá egy ilyen szintű Szoboszlai, szoboszai. Ugyanez. De ez nem leereszkedés. De ez leereszkedés. Tehát az, hogy Csisztó Zsuzsi le tud ülni Milák Kristóffal, hosszan beszélgetez az neki egy nagy szakmai siker, de amúgy pont most fogalmaztad meg, hogy a gyomrat kifordul attól, <kül> és még sincs reakció. Azért nincs reakció, mert tudja, hogy legközelebb nem lesz interjú. Azért. És a tehetség mindent visz. Ezek szerint, amíg ő nyer, addig nincs nekünk csak de amúgy sincs. <coughs> Milán Kristóf, egy tertséges ember, egy zseni, azt mondják, egy öntörvényű Darnyitamás. Pontosan ugyanilyen volt a sajtóval, csak akkor még nem volt Instagram, nem volt Facebook, akkor a magyar hírlapban megjelent egy fotó a Darnyitamás hátáról. Az volt a cikk címe Hát, és kifigurázta, kiszerkeztették Darnyit, hogy nem volt hajlandó szóba állni az újságíróval az úszadában, hátat fordított, óriási cirkusz volt ebből. Ez akkor nagy balhé volt, ma ilyen eltörpül. Ma mindent ott látsz az Instán, a Miláknak van kedve nyilatkozni, vagy mondani valamit, majd fölírja a Facebookra. Vagy nem írja föl. Ha fölírja, mint a gyöngytyúk a meleg takonyra, ugrunk rá, és kaparjuk magunkkal, le. úristen, nézd, mondott valamit, gyorsan, tegyük ki, ez az, csináljuk. Oké, okay. azt áruld el, ki helyezi őket ilyen magas polcra, hiszen tudjuk, hogy Kislászló ügyében, Hosszú Katinka ügyében, Milák Kristóf ügyében nem kisebb ember nyilatkozott meg, mint a miniszterelnök. A sportnak a helye? Van a sportnak helye? Szerintem van, és, és hogyha most arra célzó, hogy, hogy ezek a sportolók azért viselkednek így, mert úgy érzik, hogy megvédik őket bizonyos szituációkban. szerintem ez nem így van. Nem, ez nem, nem, nem, Milán Kistóf nem gondolkodik azon, hogyha ő valamit, mondjuk a középső újját mutatja a riportának, akkor annak mi lesz a következménye? Nem gondolkodik. A hosszú többször citálod ide, de a hosszú életpályájában azért meg kell különböztetnünk nagyon markánsan erős szakaszokat. Séntásabb érkezéséig hosszú kenyire kenyére lehetett kenni. Séntasabb távozása után hosszú újra lassan a kenyére lehet kenni, főleg, hogyha be is fejezi most már lassan a pályafutását, ahogy az egyik kedves kollégám írta, kis nyugdíjas lett abban a pillanatban, amikor betöltötte a 35-öt, és megkapja az élete első olimpiai életjáradékát. Hogy a kettő között volt egy pár év, amikor nem lehetett kenyére kenni, hanem csak a pokolba kívántad volna, mert nem hajlandó elett szóba állni. Vagy... Az, a a Dunaréna használata az olimpiai faluban való létet. Én azt gondolom, hogy neki viszont tűrnie kell azt, hogy ha olyan magatartást folytat, amivel kapcsolatban lehetőséget biztosít arra, hogy az ember ezzel kapcsolatban kritikus szavakat mondjon, legfeljebb megvédi a sajtósa, és nem fogja eljutatni hozzá az ezzel kapcsolatos megjegyzés. Szerintem őket már nem érdekel, hogy mit ír a sajtó. Régen érdekelt a sportról. Mennyire fontos a politikának, mennyire fontos az országnak a kettő nem ugyanaz a sport. Mert ugye arról beszéltünk, hogy hogy változik át de ugye itt hát szegény Gyulai Zsolt, 6 arany, 7 arany, 8 arany, öt arany, 10 arany, 4 arany, hazamegyek, fölkötöm magam, 11 arany, az égbe megyek, és szárnyaim lesznek. Ez mivel van összefüggésben? Ez egy sport azt, hogy, nemzet. Azt, hogy egy annyi ebben a országban, ebben az országban az olimpia mindig is kiemelten fontos volt. Mindig. De a sport is úgy általában, tehát az az, az az olimpia. Az olimpia is. Az, szerintem az olimpia a sporton belül állam az államban. Az, hogy mi történik egy olimpián, arra mindenki odafigyel. Én azt szokták mondani, hogy te mondd hányit. Mi nem vagyunk Amerika még? Ö, nem. Szerintem nem. Hát mind abban a tendenciában, amiről te egyébként. Nem, nem, nem, nem, nem, messze vagyunk attól, nem. Én azt szoktam mindig megkérdezni, mondd azt, hogy két olimpia között három év és ötvenhét, ugye annyi van, hány perc birkózást nézel? Se De az olimpián valamilyen oknál fogva leülsz és megnéled, mert jó leülni. Minden hatására? Mert szeretjük a sikereket. Szeretjük, magunkat próbáljuk és még látni. nézzük azt a nem ötven másodpercet? Régig. Végig. A fiatalok is. Hát azt nem tudom. Abban nem vagyok biztos. De ők is. Meg, tehát valahogy ők is megnézik, hírt kapnak róla. Látják a fényt. A -ok. munkatársainak az átlag életkor az hány? 30. 30. 30. Tehát ugyanakkor elmennek sportúságírónak? Persze, a sportúságírónak... Ja, ezt elmondom, Van egy nagyon jó mondás. Sajnos nem én találtam ki. De nagyon igaz. Sportúságírónak lenni nem olyan jó dolog de sokkal jobb, mintha dolgozni kellene. Hát ez sok másra is el lehet mondani, ez igaz. belül de... de valaki ezt kitalálta, és nagyon-nagyon nagy -nagyon -nagyon igaza van. Volt nagy egy nagyon éles vitám Kumamotóban a COVID belépése, <coughs> előtt, Covid belépése előtt három perccel, 2019. decembere. Japánban ültünk egy szállodai szobában, nyolc kollégával. És én azt kérdeztem tőlük, hogy szerintetek, amit mi csinálunk, az mennyiben fontos, nagy csönd volt. Mire gondolok? Nem is értették akit. Gyerekek, mondom arra. Egy sebész megoperál életet. Ment. Egy tanár fölnevel tudást ad. Egy tűzoltót kívnak, leégett a ház, de kimenti a nagymamádat. A rendőr biztonságot ad. Mi, amit csinálunk, ha nem lenne holnaptól, kinek hiányozna? És bejött a COVID, megszűntek a sportesemények. Ültünk otthon, vártuk a csodát. Tudod, ez a nyolc kolléga, mindez egy, mind a nyolc fölhívott, vagy írt, hogy te Lanti, te látnok vagy. Hát ott ült, figyelj, tudod, mivel telt az idő? Kitaláltam, hogy legyen ilyen retrosport naptár. Visszakerestem, hogy Március 27-én, 50 éve volt-e valamit, újra megle, és újra megírtam, és akkor nagyon érdekes történetekre bukkantam. Ebb, ezt csináltuk, mert ezt tudtuk csinálni, és nem tudtuk, hogy lesz -e még Olimpia. én ezt tökéletesen értem. És az akkor az most az, én, én kérdezek, ne haragudj, igen? szerinted, amit mi csinálunk, sportriporterek, az fontos? Nézd, lehetséges, hogy teljesen lényegtelent, de én például a sportrádiót nagyon szeretem hallgatni. Nagyon Még nem se, se tudom azt mondani, hogy nem. És úgy ott ragadok. De téged, figyelj, először is, ugye, hány éves vagy? Én 67. Na, de érdekel, de mindig is tudom, hogy, hogy érdekelt a sport, nem akartál soha a sporthipot ellenni, nem. nem tudok róla. Nem ment de volt. sokat beszélgettünk. Volt mi az RTL-nek egy... volt egy vállalkozás, Na. egy ideig dolgoztam a Punácékkal. És mit csinálta? A vezettem. Ja, tudom, igen. Valóban. Na mindegy, de nem voltak ilyen nagyon-nagyon ambícióid. De, de gondolj bele, hogy, hogy és igazából ez az, ha kérdezed, hogy mi az, ami miatt borongok esetleg, akkor am, amiatt borongok, hogy vajon az a munka mennyiség. Fú ezt nagyon jó, hogy szóba osztuk. Szegő András, halála előtt, az egy nagyon hosszú interjú. Olvastam. És a végén megkérdezte szinte önmagától, hogy mi a jó abban, amit mi csinálunk, mikor hazamegyünk, elgondolkodunk-e azon, hogy érdemes volt -e ezt csinálni? Ha ezt tőlem megkérdezed, érdemes volt. Több mint száz országban jártam. Bejártam a Földet, minden Föld jártam. Volt olyan, hogy többször visszamentem olyan helyekre, ahova halandó ember... Közvetítettére olimpiai küzdelmet. De nem érdekel. Tudod, ezt nagyon sokan megkérdezték. Nem, és akkor... Hát ez, tudod miért? Mert a mi kollégáink... Közül voltak olyanok, akik strigolázták, hogy ők <gül> És volt olyan kollégám az a rádióban, akinek még nem volt aranyai hogy adott olimpián a negyedik naptól. Milyen ideges volt? El nem tudom Át, ö, Elmondható el most a sportrádiós tapasztalatokkal együtt, hogy mi az, amit egy sportoló egyébként tudatni akar magáról, beleértve, hogyha ezt megkérdezed tőle, ö, akkor lehet, hogy az első válasz az, hogy semmit. Igen, egyre kevesebbet mondanám, de az a tapasztalatom, hogy a sportolók, a mai sportolók roppant hálásak akkor, ha nem ugyanazt kérdezed meg, mint a másik 27. Ugyanolyan foglalkozás a sportolónak lenni, mint ácsnak, vagy informatikusnak? <gül> nem, mert ö, egy ács szerencsés esetben 40 évig ács. Egy informatikus ugyanaz. Egy sportolónak maximum... Bár ugye most már ide kevésbé Igen. feltétlenül Igen. így a technológia változása Igen. volt, de... de egy de sportolónak egy... maximum 20 év. Szükséges-e az, hogy egy sportoló egy közvetlenül, vagy nem egy, hanem közvetlenül a sportos, után úgy álljon rendelkezésre, hogy közben a vitál kapacitásába fél liter levegő van? Arra gondolsz, hogy azonnal meg kell Igen. Nem. De akkor hogyan? Nem tudom, csak kérdeztem. Mi a helyzet a bagyokkal? Hmm. Ezt tudnám, a feleségem, feleségem, feleségem Orsi imádja a bagyokat, mint állatok. És egyszer olvastam valahol, hogy Kisújszálláson és környékén nagy, nagy kunság kisvárosaiban a bagyok bejönnek a pusztáról telelni a városba a fákra. Na mondom, menjünk el, nézzük meg. Fölültünk a vonatra, elutaztunk Kisújszállásra. Bemegyünk, ott a fa, ült rajta 60 bagoly. Tudod, ezek a borzasztó bután tudnak nézni, és akkor ott állt egy nem hogy ne, ne, ne, vedd elő a látcsövet, ne néz a látcsövel a szemükbe, megzavarod, de viccém már. Ott ültek, Zseniális. az egész tökélmény volt. Mekünk vannak bagoly barátaink, például világlegészakében állatkertjében van egy hóbagoly, aki úgy tudja elfordítani a fejét a teste körül, hogy a testet meg sem mozdítja. 180 fokban. És akkor mondtam a Sportrádióban, a reggeli műsorban valahogy szóba jött, hogy Menjünk már, el, szervezzünk sportrádiós kirándulást, a és Miklóbusz nézzük meg a... Mikrobusz a szó. Nézzük, mentünk, igen. Nézzük meg, is volt Úgy kezdetben vala, és uh, menjünk nézzük el a bagyokat, És uh, elmentünk, és ilyen csapatépítő jellege lett a dolognak. Tényleg kicsit izgultam, hogy ott lesznek nekem a bagyok, de ott voltak, fogadott bennünket egy nagyon kedves madarász, kiskújszálláson, utána ettünk egy állatot, aztán azzal A történe ennyi, de mindenkinek ajánlom, aki szereti az állatokat, és szeretné baglyokkal közel megismerkedni, hogy januárban utazzon a A Kellett munkahelyet váltanod, mert kiraktak. Volt-e bármennyi szünet az életedben? Egy percsön. De, de bocsánat, két hét, de az is úgy, hogy közben csináltam dolgokat, de tehát ha azt megkérdezed, hogy úgy teszed fel a kérdést, hogy 17 éves korom óta volt-e olyan időszak, amikor nem foglalkoztam egyetlen napot sem újságírónak? mondott Akkor tevékenységgel, nem? ha így teszed fel a kérdést, a válaszom, hogy nem volt. Mert a bocsánat, a száz nap éjszakon is egyfajta az utazás volt, de ott is írtam a könyvet nem visz el betegség, nem ütközöl vonattal. Hány olimpia van még benned? Hát, normális esetben a Párizsi után még kettő. De én azt hiszem, hogy ez nem így lesz. Mert? Mert úgy érzem, hogy nem tudom neked igazából megmondani. Toki jobb, és azt éreztem, hogy az, az utolsó, aztán látod, itt vagyunk most már. Nem élt volna az utolsó. Nem tudom neked megmondani. Hát tudod, semmi sem tart örökké. Tehát jönnek mások, mennek mások, küldenek másokat. Oltam én már eleget. Aztán látod, Katarba is elmentem a foci VB-re, az volt ugye... negyedik, igen, negyedik foci VB-m, aztán mondom, hogy minden pillanat... Nagyon hát, kivoltál akadva. Nagyon kivoltam borulva a légkondi miatt, igen. Tehát az, hogy én nyári világbajnosságon ülök, az ülök, hogy azt mondjuk, ki kérem. A szintén a sportrádióban hallhattam. Igen, elég sokat beszéltem, de sokat is kérdeztek. Ha azt kérdezett, hogy van-e még vágyam, hogy mondjuk, hogy, hogy nem közvetítettem olimpiai bajnokságot rádióban, vagy elektronikus médiumban. Nincs ilyen. Azt, hogy a magyar labdarúgó válogatott kiusson mondjuk a focivévére 2026-ban, és akkor 1986 után 40 közel, nem pontosan 40 évvel ott legyünk egy focivébén, azt azért még jó lenne látni. átalakulsz -e közvetítés közben? Nem. Már mire gondolsz? Hogy Másik lantos van -e ott? Nem, nem hiszem. Nem? Nem. Mitől len? Nem tudom. Tehát a, a, a, a működésheve. Nem. nem. Én sokszor kiabáltam fiatalkoromban nagyon, aztán rájöttem egy fölösleges ordítani. Én mondtam is egy kollégámnak, aki végig ordítottam mellettem egy közvetítést, hogy figyelj, ez nem azon múlik, hogy mennyire ordítasz. Nem feltétlenül, a, a hív az nem feltétlenül ordítást jelent, az adrenalint jelent, az lelkesedést jelent, az, hogy egyszer csak kigyúl valamiféle tűz a szemedben, ami egyébként nem gyullad ki. Nem tudom jól elmondani. én nem ilyenben ennek olyan nagy jelentőséget, talán. Még annyit elmondhatok, hogy... El. Az iskolában, ahol tanítottam, meg fogok is még talán, most kértem egy kis szünetet, elmeséltem, hogy volt egy ember a rádióban, aki csinált egy olyan rádióműsort, hogy éjszaka kiment egy hídra, és ott sétáltak emberek, nem túl sokan, és beszélgetett velük. Uh -huh. És akkor mondták a, láttam a hallgatókon, hogy úgy kezdenek figyelni, tudod, mert és akkor kérdezik, miről? Mondom, figyelj, nem tök mindegy, gondolj bele, híjjel kettő. Hál egy ember mikrofonnal a kezében a Margit hídon. Jön egy ember, aki valamilyen oknál fogva ott gyalogol, és egyszer csak találkozik egy emberrel, és elényomja a mikrofont. Mondom, figyeljtek, ez az, amit nem lehet megtanulni, én se fogom tudni megtanítani. De mondom, ez például bennem olyan mértékben maradt meg, látjátok, pedig nagyon sok éve hogy én azt tudom nektek tanácsolni, mindig ezt mondtam a hallgatóinak, hogy próbáljatok meg egyszer egy este elmenni a Margit Hídra, és próbáljatok meg beszélgetni emberekkel negyed órát, és ha sikerül, akkor elmondhatjátok magatokról, hogy már haladtok azon az úton, aminek a vége az lesz, hogy talán lesz belőletek igazi rádiós. Igen, ez ugye a Szentlerős Király hídja volt, amit a Kisbeával csináltam, és ami ráadásul nem elé, az ugye egy filozófiai műlet utólag, mert ugye az volt a kérdés, hogy összeköte bármi is öt embert, akik este 10 vagy 11 után Budáról Pestre, vagy Pestről Budára mennek egyedül, ugye ezek voltak a feltételek, és az esetek zömében kiderült, hogy valami összeköti őket. Hát alapvetően az ugye, hogy sétálni akarnak, munkai gondjaik vannak, szerelmi bánatuk Igen. van, filozófikus gondolatok foglalkoztatják őket, és ahhoz átmennek, még alig is lehetséges, hogy aztán a hétfőn felszállnak a villamosra. Kellett hozzá ugye a Simon és Garfunkel, és kellett hozzá, ugye épp most mentem arra a honpolával, és ugye ez az átalakított Margit Híd, ez már nem teszi azt lehető, hogy az ember csak úgy átfusson egyik oldalra a másikra, mert ugye ha Pest felé mész, akkor baloldalon a bicikli út mellett kerítés van, vagy nem tudom, korlát van, és azt átugorni nehéz, és akkor mi ott futkároztunk össze-vissza, hiszen olyan nagyon sok ember nem közlekedett egyedül a Margit Hídon, de... De igen. Ez a Simon és kell ez a híd a zavaros vízű Nem, egyáltalán volt. ugye a, a föld alatt valókon Tom wc és Marian Fézful szólt, és a Szent király hígyen Aha. pedig Simon és Gálfankel. Mert volt az esküvői zenénk, az egyik. Melyik? Hát a híd a zavaros vízű folyófelel. Egen. Ez egy ilyen filozofikus hangulatú zene, tehát... Ezt választottuk Orsival. Volt több is, de ez menne volt. Ha már erről szó esett, mire foglalkozik a feleséget? Ő Beszél norvégul. Igen. Hát ez igen, önmagában szerintem egy fantasztikus dolog. És így aztán olyan pénzügyi területen mozog, tehát különböző nemzetközi cégek bérszámfejtéseit koordinálja, amelyek között van Norvég, van Afrika. És kell egy laptop. Igen, és otthon dolgozik, ála De dolgozhat a Dél-Afrikában és Konkóban is. Igen igen, bárhol. Viszont de... te nem dolgozhatsz, hiszen neked ott kell lenned. Ha, ha csak az internetes újságírás nézném, akkor akkor, igen, akkor, igen, akkor, igen, akkor, akkor kivonom igen. magam az események, forgat a Gába De az is nem is. Az alantos azt azt hiszem, a zalantos lenne, tehát ha téged belőled kivonnák, akkor kevés marad. Azt hiszem nem, igen, és de pont azon gondolkodtunk valamelyik nap, hogy látod, ma már régen ez is elképzelhetetlen volt, van olyan kollégám, aki hetek óta balíról írja az anyagait. Észre se veszi senki. Nem ír mert Bali, bár az emberek köztudatában valami földi paradicsomként él, én láttam azért a valóság. Van is. bármi, ami a sporthoz kötődik, és a az összehozott beleteket a feleséget? A világon vagy semmi. semmi. Egyszer megkértem, mert elaludtam egy meccs alatt, megkértem, hogy reggel mondja el, hogy mi volt. Fölébredtünk. <gül> <gül> Fölébredtünk. Mi lett a végeredmény? Null-null, nem történt semmi. És akkor kinyitom a újságot, meg, olvasom, hogy a 89. perzben az ellenfél egy az egybe vezeti a magyar kapura a és kapufa. Tehát mondom, Orsi, hát kapufa, majdnem kikaptunk. Hát a jó Isten mentet, Szó szóval bement. 0-0 Null -null lett, nem? Mire játszották le? de akkor már volt a kapcsolat, ezek szerint kivettem, tehát nem... Volt tehát nem ez le, ez le, ugye, de igen, <gül> erre gondoltam. És akkor megnézte, eljöttem a végét. De volt velem ilyen, úgyhogy figyelj. De van. nem ez hozott bele, tehát össze. Az imádat, tehát Norvégia és a könyv. Azt meg tudom érteni. Köszönöm, hogy eljöttek. Én is köszönöm.